الله. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله جل وعلا falënderojm për të gjitha thëmirat që nai ka dhënë e lutim Allahun e madhruar që të na bën gërop të ti falëndorus nga vetëm ati takon falënderimi Vetëm ati ta kën lafdrimi, mëdhrimi dhe i të radhurimi Allah në gjellëval e alusim që të naruan nga qdo e keqe Të najap të mira dhe begatin këtë botë dhe në botën tjetër Dëshmaj se nuk meritën të adhrojt me të drejt Asë kush pas Allahut, i cilë është një dhe i vetëm Sikur që të dëshmaj se Muhamedi sallallahu aleyhu sallam është robë dhe i dërguar i ti Gjema ditë ndëruar Jemi në gjuman e parë Të muaj të bekuar të Ramazanit. Jemi në ditën më të madhe të javës, në muajin më të madh gjatë të vitit. Allahu xhalla u ala në këtë kohë na ka bashkuar me shumë të mirave. Andaj ne si muslimanë jemi të obliguar që të përfitojmë nga këtë begati, nga këtë mirësi shumë tëa që Zoti xhalla xelalu izbret mbi ne. Në ço fse e bëjmë një pyetje dhe themi me këto Çfarë namson neve muaji Ramazan? Ai ka ardh është duke kaluar dhe ai bart me vete mësime të shumta. Çfarë duhet ne të marrim nga ky muaj? Nga mësimet, nga edukatat, nga përfitimet e shumta që neve do të na duhen gjatë tërë vitit deri në Ramazanin e ardhmshëm, madje do të na duhen deri në fund të jetës tonë. Është dëm dhe është humbje e madhe që të kalon muaj Ramazan ka lënë këtë ditë të bekuara dhe në këtë shkollë, në këtë institucion kash të lartë të arsimit dhe edukimit, një musliman mështë përfitan as atë që është më elementare dhe më themelore. Andaj, unë duan këtë hutbe, më brenda pak minutave me lene Allah të madruar, të përmendi disa prej mësimeve që duhet ne ti marim do mëzdo nga muaj Ramazan. Mësime praktike nështë, të cilat nuk dhëtë ndanë për neve dheri sa Ramazan, të jemi gjallë. Muaj Ramazan, gjëma ditë ndëruar, vje me mundësi të shumë të atë përfitimit. Dite ati është përfitim, natë ati është përfitim. Gjdo gjë ka dhë që të cilin këtë muaj, ti ki shanë sa të më dhatë përfitash. Andaj, pejgamberi sallallahu alesallem ka thënë, me nësa me Ramazan e imanën wahtisaben, gufira lehu ma te kadde me min dhem muaj në Ramazanit, dhe të tëtë i përkushtojët Allahu gjatë ditës me agjerim, me besim në Allahu dhe shpresë në shpërblim i falen mëkatët. Andaj dita është shansë e madhe për të falë mëkatët. Gjatë ditës gjithashtu ka përfenu pe gambeni sallallahu al-sallem që Allahu të përmendim ma tepër. Madje, ka thëni të rguar i sallallahu al-sallem, një saimi da'u e të në latë u rëdë. A gjëruesi e ka një lutë që nuk që të shqyzojmë edhe mundësin e lutjes që Allahu të drejtojme për nevojat dhe kërkesa tona nga se në këtë muaj Allahu përgjigjat më te për së një dhe muaj tjetër të Natë ati është shansë që të përfitojmë nga se ka thënë pegamberi sallallahu al-sallam më nkame Ramadana imanin wahtisaben gufire lehumat e kadda me mindhëmbi kush e njallë natën e Ramazanit me namazë me ledzim të Kur'anit me besim në Allah në Gjellewala dhe shpres në shpërblim i falen të gjitha mëkatët madhjë ka thënë pejgamberi sërallahu aleyhi osellem më nësallam më a imamihi hatta feri ghaminës salat ku ti betlehu lejletun kamila kush falet më imamin e ti deri sa të përfundon nga namazit të ravive i shkruet se va pësi më u falë të natën këtë në shansat më dha pak të falesh e të shkruet shumë Paktpu nënosh e tvito shumë. Prandaj mësimi i parë që ne duhet ta marrim nga muaj Ramazani është shfrytëzimi i mundësive, shfrytëzimi i shansave që do të vijnë edhe pas muajit Ramazan. Mos të lejojmë asnjë shans, mos të lejon asnjë mundësi, qoftë edhe më minimale që na vija e që mos të përfitojmë nga ajo. Gjasëmalit nderuar, jeta është e shkurtër. Jeta është e shkurtër. Gjysma e saj na shkon në xhum, një pjesë e saj tjetër shkon në habi, -ha huti, ushqim, hajnë gjithë ndryshme, kështu më radhë, qëfar më bete që të punojnë për gjennet, qëfar më bete që të punojnë për Alana Zogjen, prandën qovë se edhe në kësaj kohe, edhe në kuadrë të kësaj kohe të shkurëtër, nuk e shfridzojmë që të fitojmë shumë, atër kur dhe të fitojmë ni. Prandaj, që nga Ramazani i këti viti, ta fitojmë një lejt tradite, ta fitojmë një lejt shpre që ne gjithë shansë që vije, gjithë mundësi që vije nga Allah u Gjellë Gjellalu u, ta shqyëzum që të fitujmë shumë. Nuk është Ramazani, shansë i vetëm gjatë vitit kushtuën se vapet dhe jepët mundësia për fitu shumë. të fitujmë shumë. Dëtë vije mua i Sheval, pas Ramazanit, ku i tërguar i sëralasë më ka thënë, kush e agjëren Ramazanin dhe e pasën me gjashë ditë të Shevalit, i logaritet si ma gjeru tërvitin pasaj në vijem muaj i muharrëm para tim muaj i dhulhigje e kështu mëradh muaj të ndryshëm që vijen me shansat e shumëta në qovë se dukomin kët muaj që kët muaj të shudzoj mirë ne do t'jemi pasaj gjithashtot nga ata që gjdo shansi u vijet ata shudzojnë qovë nga dita apo qovë nga nata pra ndaj letë mbetit porosie këti muaj dhe mësim që ne e marim shudzimi gjdo mundësie që ka nëm që ne të kapim, që ne të marim, mos në ikë asë një mundësi që vijen nga Allahu Gjellë Gjellalu e që mos të përfitëm nga ja. Nga se i dërguar i sërë Allahu atësëm ka thënë, inë nëllahi në fëhat, Allahu Gjellë Gjellalu, ko pas kohë, frynë në birab të ti me mëshirën e ti, frynë në birab të ti me shpëblimin e ti, fëtë arre du li në fëhatin la, andaj, dilni për para, frymës e vijen nga Allahu Gjellalu Në zakonisht njerëzit ikin nga xiu, ikin nga fryma, por ku vije kjo frymëshflimin nga Allahu lewala, dili frymës përpara. Mosumshaf, mos ik prestoj, por shfrytzaj sa më atë për që të përfitosh nga se të rash beqati, e të rash mirësi, e të rash mundsi për çdo problem. Ky është mësimi i rëndësishëm që ne e marrim nga muaj Ramazan. Mësimi i dytë që ne e marrim nga muaj Ramazan, xhamali i të nderuar është ta shrydzojnë besimin tonë në realizimin e obligimeve të Allahu të Azogjen. Sot, gjdo kush për njëve që është agjerushum, tër këtë agjerim, tër këtë sakrifiz, tër këtë mund, për qëfar arsuj e bën? Për azgjë tjetër, nuk e bën asë për pare, nuk e bën asë për autoritet, nuk e bën për azgjë, pëse bën? E bën vetëm për një arsujë, se Allahu zoti gjithsisë jë ka obliguar, ma dje këj besimtar që agjer është i kujdesshëm edhe në ujin goj kur e fut në mura abdes edhe pse askush nuk e sheh askush nuk e përcjell mudohet me nzir madje nganiere me ngarkesë mbi vetën e tij që mos ta prish agjërimin e tij pse e thua vallter këtë kujdes për çfarë arsye për shkak se besimi në Allah xhallala e pengon që ta prish agjërimin e tij andaj sikur që besimi në Allah na xhallal na ka mundsuar çndeta agjërim ramazan dhe mos na duket rënd i rëndë i vështirë Po, nështë ta mund tjetë pak me disa fështërsi, për me gjithat, kemi knasi që agjerojmë. Atëre të marim këtësim dhe besimin e Allah në Zogjel, të aktivizojmë edhe për krynë obligimive tjera. Në qovësa agjërimi, muaj namazan, është aj që ne e krymë si obligim dhe Allah të Zogjel. Dhe këte ka shtyrë besimin e Allah në Zogjel. Psa thua valë, këj besimin njëti nuk aktivizuat nëzogjë që të jemi të kujdesshëm edhe në namazin tonë, që të jemi të kujdesshëm edhe në gjuhën tonë, që të jemi kujdesshëm në çdo aspekt, gatë se ky besim i ka potencialet e mjaftueshme që të na ndihmojnë në realizimin e tërë asaj që Allahu ka kërkuar prej neve, qoftë kë në obligimeve apo qoftë në largimin nga të ndaluarat. Andaj kët besim që kemi aktivizuar, kët besim qëemi duhet të përdor tash që të agjërojmë dë vazhdoj më të utje edhe më obligime të tjera. Pra ndaj, letë mbetet mësim i këti muaje se besimin e Allah ongjën le uale, në që fësë aktivizohet, bënë qudina. Në që fësë aktivizohet si duhet, bënë mrekulli. Në që fësë aktivizohet si duhet, nuk ka asë zhë vështir për neve. Dhe ne këtë jemi duke i pretu në Ramazan. Pra va për shembol, me agjeru një dit muaj në gusht, ku nuk ka Ramazan, po sjetu në gjinu. As nuk e ke për i të zotit, as e ke për agjerim. Në drek, menjëherë në orën 1 fillon me din kokën ngauria. Dorso tash nuk dëm azh i është lir. Pse këto dallim ndaj atij agjerimi tjetër që po them këtu që është pa jetë, për shfarësyë, mësh për shkak të besimit. Tash pagjiron për, për i zotit Allahu Azhjal dhe leçohet. Ku nuk e bën atë me agjeru, po vetëm rrin pa bukë dhe pa ujë, uj, me menjëherë ngarkohemi dhe menjëherë andim nevojën për ushqim dhe për pije. Prandaj na po e ndim vet fuqinë e besimit. Na i duhet të prjetu sart so i fuqishëm imanin e Allahut Azza Jael. Prandaj ta përdorim kët fuqi edhe për punti tjera. Ta përdorim kët fuqi edhe për obligime tjera. Mos ta derdhim kot kët fuqi të besimit që Allahu Xhallahu na ka dhëruar me ta. Prende gjemalit në ruar, fuqia e besimit është mësimi i radhës nga muaj e Ramazan që ta përdorim edhe në aspektit tjera, edhe në fusha tjera ku Allah u gjellewala ka kërkuar prej neve. Allah u në lështë që të nëndihmon në këdrejtim. Dhe nësë Allah në manuar që të mban aktiv dhe gjallë vazhdimisht besimin të në Allah në të madhruar që si kur që në ka mundësuar për mes besimit të agjerojmë, të në mundësën që dhe për mes besimit edhe obligime tira që i kemi në dajzot dhe Gjellewala me lehtësi ti kalojim dhe ti kryim ashtu si kurse në të kanë neve si musliman dhe rab të Allahot a të Gjellë Allah onë nërësë në i falë mëkata tona ndë i kërkanë i adhi falë nga Allah Gjellewala nga se Allah është falës dhe është më shiruas Alhamdulillahi Rabbil Alemin wa afdalu salati wa temmu teslim wa la khayri khalki Allahi ajma'in Nebijin a Muhammedin, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mëntebi ahum bi ihsani ila jomiddin. Mësimet e muajt Ramazan nuk kanë të ndalur gjematli, janë të shumë ta. Pranda edhe me të drejt është quajtur muajt Ramazan si një universitet, nga se në ten nuk mësot vësh një degë, në ten nuk mësot një profilit saktuar, por në ten mësot shumë degë. Nte e edukohet njeriu në an të shumta. Nte njeriu arsimohet në fusha të ndryshme. Prandaj është me të vërtetë, me të vërtetë është privim i madh, është humbje e madhe që të na vijë një mësues kaq i dihur, që të na vijë një mësues kaq i përkryer, kaq i plot, kaq komplet, ndersa ne mos të arrijmë që as shkronjat e para të jetës nga ky mësues mos i mësojmë. Ësht turp nga se ka ardhur ky mësues Allahu Gjallewala, këti mësusi, i ka japë aftësi, i ka japë mundësit shumë ta, që të në mësën për shumë gjëra që na du në jetën tonë. Andaj në mësëj shqytzimin e mundësive, andaj në mësëj aktivizimin e besimit, dhe qëfar tjetër endë në mësën muaj Ramazan, si kur që thashë gjëmarit në ruar në mësën shumë gjëra, por nga ato kërësoret në mësën dopsin tonë. Ramazani vije dhe të regon se sa i dopti. Ramazani vije dhe të regon se ti pa alon gjën lewara nuk mundesh. Në edhim këtë teorikisht, por ju gjithë mund e prietujm këtë shpirtresht. Prandaj shika sa i dopti. Pak në çoftse ndalosh nga ushqimi dhe pija, deri në iftar fillon të dobësohet trupi, dhe po zgjat edhe më pak agjërimi, do të dobësohesh edhe më shumë. E vërej se je ke nevojë, je i varur, nuk je i pavarur, nuk je, s'ke pavarësi absolute. Je i varur nga ushqimi, je i varur nga pija. Në çoftse këtë e mësojmë se jemi të varur në ushqim dhe pije. Ku na s'pije këm këmsem? Në çoftse kemi nevojë për Allahun xher leura për barkun ton. A s'kim në ujë prallon gjelewala kur bje fjole për zemër dhe mendin tonë? Në qovësa Allah është a që ne e ushqimin dhe pijen, a nuk duhet tjetë edhe Allah është gjëlewala e që ne e mundësën ushqimin e zemër dhe mendin dhe arsyës tonë? Ndë njerëzit sot fatketësisht e shryzojnë begatin e Allah të në ushqim dhe në pijen, dërsa so kur bje fjole për mësime, kur bje fjole për uzime, Morim usime të tjera, morim sime të tjera, duke rrugën e Allahut azhajal. Ramazani na mëson se ne jemi të dobët, ne jemi të shkretë, ne jemi të varfër, ne nuk mundemi pa Allahun xhajal lewala në asnjë aspekt. Dhe Ramazani është dëshmia e kësaj. Prandaj ne mësohemi që ashtu sikur që kërkojmë nga Allahu xhajal lewala të na ushqen, të na mirëmban, të na jap ujë, duke zbritur shi nga qielli, duke na jap mira shumëta në gjithashtu edhe luti malon gje lewala që ajtë në udhëzan që ajtë në eftë mirat të udhëzimit që të amësim rrugën nga sashtu si kur që fmi ju kur të lindë lind në ditë të ti të para kush e mësën fmi ju se që ka i duhet ati në qofë se prindje e mërë fmi ju dhe e ullë para vetës e ti fmi ju të pasa lindur dhe i thotë biri em duesh me pi qëmsht nga se nuk mundesh pa pi qëmsht e kuptën fmi ju këtë mësim të Jo Kretë profesorat e dunjes me apru për para, këtif mi ju, s'ka kush që jemësan, a s'ka kush që i kalzën që i duhet me thithë qumështin ganojnë e ti, kush e mësan? Allahu gjele gjeralu, në qovë se je jepë nona veshën me thithë, nuk e thithë, në qovë se jepë baba gishtë nuk e thithë, edin që ka duhet me thithë dhe edin që ka i bëndë dobi, kush e kam suksët? Allahu gjele gjeralu hua përë. Aja e, e, e ka mësu dhe qumshti për ndëbi, prezentoj af misë ushqimet më të mira, misën më të mirë, nuk e prekë, asë nuk dinë që farashtë, e të raja që vrapëm pasi është qumshti. Kusë e ka mësu kështë? Allahu Gjela Gjelali huapëtër. Aja në ka mësu që ka bën më hongër, aja në ka mësu që ka duhet më hongër, aja në ka mësu që ka duhet më pi, pa atëher edhe aja është i vetëmi që në mësën se si duhet më jetu se si duhet e nuk duhet këtë rëtim të kemi qase selektive. Kur bje fjela për ushqim dhe për epsh, e ngujmë Allah në Gjellewala. E kur bje fjela për leqë dhe për jetë, e ngujmë dikën tjetër. Të të Prandaj, Ramazan në mësan, se si kur që jemi të nvaru nga Allah në Gjellewala në rafsh në ushqimit dhe të pjes, jemi edhe më të varu nga Allah në Gjellewala nga mësimit e udhzimit. Prandaj, Në çop sallona kam mësuar se pa ushqim nuk ban, i njëjti që llana kam mësuar se pa namaz nuk ban, nuk shkohet në xhenet pa namaz, sikur që nuk jetohet pa bukë dhe pa ujë. Ai Allah që na ka mësuar se pa marr frymë s'mundsh me jetu, i njëjti Allah na ka mësuar se tu bu haramën nuk mundesh me shpë, me shpatu. Prandaj ti lidhim këto gjëra dhe mos ndajmë mes vete. Kush na mëson këtë muslim ka shtatë madh, na mëson muaj Ramazan. Kur ne ndijm dobsin dhe varrsin ton për ballë Qosimët, dhe msimet tjetra të shumta, xhamelit nderuar që muaj Ramazani i sjell, por dua për fund të them një porosi përfundimtare për këtë hutbe. Ramazoni ka ardhur dhe ja, sikurse edhe po e vrinim. Çdo ditë është duke kaluar me shpejtësi dhe jemi në jumën e parë. Do të befasoheni kur do të çndrojmë para yush me lehen Allahu ta xogjël të themi se jemi në jumën e fundit të Ramazanit. Do të shkojnë shumë shpejt. Ky musafir i Allahut ta xogjël shkon shumë shpejt. Andaj, kush ka fitu, ka fitu E kush humb, Allah u gjallewala indihmoft Por para se dvije ku a që t'u a thëm këtë fjoll në fund Po a thëm fillim që t'jemi të kujdeshëm Ditë dhe ti, netë dhe ti, të më ndojmë maksimalisht T'i përdurim në dobin ton, në përfitimin ton Qëfë në rafë në mësimit, edukimit, arsimit, shpërblimit Ma djemë bi gjitha dhe përfitojmë nga muaji Ramazan në falën e mëkateve tona. Nga çdo lvizje në Ramazan që bëjmë, që bëjmë, është në shërbim të falës së mëkateve, nëse ne e dëshirojmë që kjo lvizje të jetë në këtë drejtim. Agjërimi jon i shërben falës së mëkateve. Namazi jon i shërben falës së mëkateve. Lutja jon i shërben falës së mëkateve. Andaj të gjitha këty janë në shërbim që ne jemi më të pastër. Nëse i përdorim si duhet, do të dalim fitimtar nga ky muaj. Allahu xhalla wala na ndihmoj në këtë drejtim. Allahu na lëshët na mundson që mësimet e Ramazanit të mësojnë a mirë dhe mos i harrojm kurr për të praktikuarim dhe të bëjmë pjesë përbërtës të jetës tonë, deri në fund të jetës tonë. Allahu na mundson që ky Ramazan që ka ardhur të merrem me vete kur shkon edhe ligat tona, edhe metat tona, edhe problemet tona, edhe të lashat tona. Allahu e bëf që kush ka Ramazani të na lënë pa gjinohe, të na lënë të bashkuar, të na lënë të pastër, të na lënë pa probleme dhe pa të lashe. Dhe të jemi nga ata që Nga ku Ramazan, eka ndretu vët në t'yre në dretem të cennetit. Allahu jallahu ala nandihmob në qadretem Inna Allahe ve melaiketahu yusalluun ala nabih Yaa eyyuhel lezine amenu, sallu alaihi ve sellimu teslima Allahume salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed Kama salli te ala Ibrahima ve ala al-i Ibrahima Inneke fil alameena hamidun majid Allahume barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك في العالمين حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا La ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah